Городище засновано на горі, що вивищується на 21 метр над рівнем моря. А то вже перша ознака, що городищенці ніколи не боялися вітру. Тим більше, що в історії городищ було 17 зареєстрованих випадків, коли дівчата й молодиці від вітру і вагітніли. Отож, коли я приїхав у городище, і у великій мамині світліці почав цей роман, сталася одна непередбачена обставина – я почав свою розповідь з епізоду колгоспних обжинків, які щороку святкуються на Сарматському горбі під вітряком. Виступав голова колгоспу Маркіан Підколова і перечолено розповідав про знамениті чоботи. Наше життя можна обмірювати і п'ятирічками, і космосом, і приборканим атомом, і мільярдами подів хліба з колективного поля, і чотирма конституціями. Після війни ми починали своє життя на голому місці. На цих словах Мариня Якау голосно заплакала і перебила підкову. – Я ж Кау гірше, ніж на голому. Два роки недогарки ги вивозили, поки землю розчистили ги. Підкова перечекав, поки Мариня стихне, поправив кроватку, що чавило йому горло, зітхнув аж загойдалась золота зірка на вилазі під джака і знову заговорив. Я мірюю відстань від першого повоєнного літа до сьогоднішнього по-своєму. І від керзових чобіт, які приніс із фронту і подарував Тимоша вігонті за перемогу на першій повоєнній сівбі, бо нічого іншого колгосп тоді подарувати не міг, до нової хати, яку ми починаємо будувати йому за рахунок колгоспу, як ветерановій праці, до автомобіля, який ми даруємо Богданові гусляриві, запершись на жнивах, до коштовного персидського килима, який я вручаю Ярославі Козер, як передові ланкові. За законами жанру, я знайомив читачів із своїми героями, коли вони піднімалися на трибуну, коли підкова тиснув їм руку, неміло прогортав кожного з них до серця і схвильовано жабунів. От бачиш, все добре. Я не шкодував слід для опису свята, для відтворення його радісної і зворуштової атмосфери – для змалювання своїх героїв на тлі свята обжинків. Коли розділ було дописано, я прочитав його матері. Вона терпляче вислухала, хоч кілька разів її гукали з двору сусідка, хоч порося перерило половину картоплі, хоч зграя горобців обмолотила зрізані головешки соняшників. Я приготувався вислухати материну похвалу. Навіть мав у запасі фразу – ви мама, перебільшуєте по материнському. Але вона подивилась на свою весільну фотографію, поправила хустку на голові і сказала, «Пересібо, я в тому не розуміюсь. Прочитай Підкові або Романі Лебедин, тільки я думаю, що на святі ми як на фотографії, а фотографуємось кілька разів за життя». Щоб зовсім не зневіритися в написаному, я виправдовував себе тим, що моя мама закінчила лише два класи, а потім усе життя доглядала колгоспне поле. Ставила на ноги нас, дітей своїх, і стигла прочитати лише «Хіба ревуть воли, як ясла повні» пана Самирного. Прапороносці Олеся Гончара та цієї осені либонь, дочитає мою першу книжку, яку написав з її уст. Я не думаю, що критики побачать у цьому авторську нескромність, а маю на увазі «Нерівноправне сусідство із Мирним та Гончаром», Бо матері критиків теж, напевне, вперше читають літературознавчі праці лише тому, що їх написали їхні діти. І я випробував підкову. Під час читання він кілька разів тягнувся до кишені, діставав шматочок печива і непомітно жував його. «Що тобі сказати, синок?» Він замовк, дзенькав ключами в кишені, шелестів обгорткою від печива, з місця на місце переставляв свого броля, мружав очі, зиркав на годинника, аж тоді сказав. Оце якби мене запитали, ким хочеш бути, ангелом чи чортом, я знаю, що сказав би. Людиною. Навіть якщо є рай і пекло, то по смерті я хотів би потрапити туди, де люди, де їх більше. О там ти пишеш, як я вручаю подарунки, як схвальовано кажу слова подяки кожному з переможців – Правильно, але ти знаєш, що мені сказала Ярослава, коли я дарував їй килим. От бачиш, не знаєш, а вона встигла прошепотіти. Могли б мені машину подарувати, ви ж колись мою маму любили. То добре, що я встиг її пригорнути до грудей, і ніхто більше не почув її слів, а то б зірвала свято. Але про таке в серйозній книжці не напишеш. Та я думаю, що в тебе все правильно, сказано. Правда, інколи міркую, що якби ми втратили гумор у до інших і до самих себе, ми б, мабуть, не дійшли аж у цю осінь, другої половини ХХ століття. Уяви собі, що я ніколи в житті так не сміявся, як одного разу на фронті. Пішов я в розвідку. Вуха очі на поготові. Пожираю світ очима й вухами. Коли прямо переді мною фашистський дзот. Все, тікати нікуди. На мене наведено кулемет. Прощайся з думках. Маркіяне, з ким встигнеш? Зараз сіконуть свинцевим дощем. Єдине, що мені залишається, закрити грудьми дзод. Хай хоч дома знають, що героїчно загинув. І я кидаюсь грудьми на амбразуру. Тиша. розплющуй очі. Мацаю своє тіло. Живий. Лежу на химерному дубовому пні, вивернутому танком. Я мало не їв землю від сміху, але після цього не боявся навіть справжнього дзоту, ніщо так не очищає душу, як жарт над самим собою. Маркіян Тедейович змахнув зі стола крихти печива, підвівся, зазирнув всередину бруля, встав на порозі. А Ярославі знаєш, що я сказав тобі тоді на трибуні? Богдан від тебе і на машині не втече. Підкова хитрувато усміхнувся, дзаленькими ключами. А ангельськими в тебе вийшли, а в кожному з нас і чорт квартирує. Тому ми і люди на землі, тим і цікаві для інших. Ти помітив, що люди низького зросту весь час навшпинки встають, купують черевики на вищому каблуці, а високі горбляться. І їх сину – не називають горбатими. Отож, поміркуй. А я в райкон. Поки ми на сьомому місці по збиранню буряків, буду проситись на пенсію, бо як розкрутимось і займемо перше, вже не відпустять. Підкова вийшов запоріг, поріг, чомусь запитав у мами дорогу на райцентр, спустіться з горба, а там попитайте, відказала мама, і попрошкував вулицею до Бугу. Увечері ми з мамою згадували тата, який торішньої осені пішов у досвіда на бурякове поле, і серце його зупинилось на гірці викопаних буряків. І мамі й мені все ще здається, що він просто затримується на роботі. Мама наче б, виманювала його з небуття не сумними, а химерними веселими спогадами. Так він був живіший для неї. Ось вони з підковою їдуть з якоїсь обласної наради – Поскадали брелі в машині, склали їх один на один. Приїхали в городище. Підкова надів свого бреля, а татового нема. Обшукали машину, нема.